Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu dengan limpah dan kemuliaannya. Kita dapat menguruskan pengajian kita dalam kitab Sirur Wah ini. Dan pada malam ini kita akan bincang perkara yang berkaitan dengan asbab azab bilqab. Perkara yang menyebabkan kita kena azab kubur. Kalau kita buat pebuatan ni, maka kita akan dibalas siasaan kubur oleh Allah SWT. Sekiranya kita tidak bertawabat, kecuali kita bertawabat kepada Allah SWT. InsyaAllah, innallah wafurun rahim semuanya Allah Subhanahu taala itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi perkara yang disebut di sini dijawab oleh para ulama berkaitan dengan azab kubur ni maka ulama menjelaskan kepada kita aziz qurain kepada kita semua ni diberi pengiktaran wajib an ta'laman al kull haula bagi kita ni wajib kita mengetahui maklumat yang dijelaskan oleh Rasulullah berkaitan dengan Azab kubur ini Sebab-sebab yang kita kena azab kubur Lepas selesai ini kita akan bincang pula Sebab-sebab yang menyebabkan kita tak kena azab kubur ini Kita bincang menyebabkan kita kena azab kubur Dia kata yang pertama disebut di sini ayuhan Muslim Karim Wahai orang Islam Yang mulia ini Pertama yang perkara menyebabkan kamu Dikenakan azab kubur ialah annamam namam wal-kazad wal-mukhtab Wa syahidizur wa qazil mu'asim Iaitu yang maksudnya Orang yang suka annamam namam Membawa muluk Suka menyebar berita yang tidak suhaib Cerita tak tahu ke mana, kita dah sebar Dan menyebabkan jatuhnya maruah seseorang Jadi, kita bertanggungjawab Jadi, orang yang membuat cerita sebarang Tapi, tenang maklumat yang tidak betul ini Maka, dia tergolong dalam orang yang akan mendapat azab bin Qob Akan dapat azab, azab kubur Yang seterusnya, walqadzab Suka berbohong Cerita dia tak ada cerita benar Bohong je Maklumat yang disampaikan itu Tidak benar semuanya Yang mana kali ini kita kena hati-hatilah Kadang, Kadang kita baca suatu khabar ke apa Kena tapis dahulu Sekarang ini timbul isu baru pula semua Kita kena tapis Hati-hati Dengan maklumat yang disampaikan Kita Allah SWT memberikan kita akal Kita berfikirlah dengan cara Orang yang Apalah yang akhili Adakah kamu tidak menggunakan akal untuk kamu Berfikir Jadi saya tak tak berapa sesu lah dalam khabar, timbul isu-isu begitu, tak, tak berapa bagun lah Kita saling tuduh-menuduh sama ulama' Betul lah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dan kitab minyak Syu'am Gidin Imam Ghazali mencatatkan Al-Hassad Bila Imam Ghazali bicarakan tentang hasad dan Ki ni, dia bicar Kenapa Imam Ghazali bicarakan tentang ulama' Sebab Nabi sebut antara tujuh golongan yang masuk ngangka Yang ketujuh ialah Ulama' ul-Hassad Ulama' yang hasad dan Ki sama ulama' dan dia akan menghuraikan keadaan. Dan sebab itu Imam Ghazali kata dan kita ayatul muddin, kamu akan ketemui tiga jenis ulama. Ulama golongan ulama yang pertama kata Imam Ghazali, mereka ini dah rosak, dia akan rosakkan semua orang ikut caranya. Golongan yang kedua, dia suruh kita buat baik tetapi dalam diri dia ialah penuh perosakkan, dia dia mahukan kedudukan. Golongan yang ketiga kata Imam Ghazali Ialah golongan yang betul-betul ikhlas ikhlaskan Allah Taala Dia nak betulkan orang dalam dakwah Dan dia sendiri tu nak orang jadi baik macam dia ha, Itulah yang kamu perlu Hati-hati apabila -hati berdepan dengan mereka ini kata Imam Ghazali Sebab bila Mereka ini mendapat Kata Imam Ghazali lagi Nekita'i Al-Mudin dan Juli 7 Kata Imam Ghazali Bila mereka ini dapat tempat Inginkan kedudukan Maka dia akan tinggal dah. Untuk nasihat Dia akan fikir ketamakan dan kurukan Maka inilah akan berlaku Kita nak di kalangan para ulama Jadi kita minta jauh lah Janganlah ulama kita Jadi seperti itu Kita harap perkara seperti ini Aman lah keadaan kita <coughs> Wal muhtab Yang disebut satu lagi Wal muhtab Orang yang kena azab kubur ni muhtab Ialah orang suka menata nista Suka putut orang Keluar je berdua-buruk dia Kata-kata yang sakit lima kita Biasa kita dengar orang kata-kata mister ni Yang tidak enak lah dia dengar Perkataannya Bila dia kata dekat orang kita tak kena sikit Sekarang bahasa Dia tak guna bahasa Melayu pun dia guna bahasa Inggeris Kata-kata yang tidak baik Jadi apabila kita tersebut Kata itu tu kita Minta ampun dengan Allah SWT Segeralah kita mohon maaf Mohon kekakpunan dengan Allah SWT Dan esulnya Wa syahadu zurh kamu menjadi saksi palsu. Ha, minta tolong. Orang jadi saksi palsu, dia akan mendapat azab kubur. Jadi, kita janganlah. Kalau orang suruh jadi saksi palsu, kau jadi saksi palsu. Ha, jangan. Kau tolong aku, aku kawan kau. Takkan kau tak nak tolong. Jangan. Kita jadi saksi palsu. Orang syahadah azur, orang jadi saksi palsu, orang ini akan dikenakan. Azab di Qabru. Dan, Yasunya Waqau zin muhsin. Kita menuduh orang berzinah. Tuduh orang berzina, buat cerita orang yang berzina. Tengok orang tu berjalan, tak tahu apa lagi. Tapi kita dah mula create satu cerita supaya menarik. tengok dah jalan macam tu mistik ni. Mistiknya. Ah, itu kita kena faham. Kita kalau boleh jangan terlibat dalam menuduh orang berzina. Dan jelasnya, ad-da'i ila bid'ah fa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fil Orang yang mendakwah ke arah rosakkan akidah orang. Tak ada perkara-perkara yang bida'ah yang menyesatkan ha, Ini yang yang cukup bahayalah Benda-benda yang menyesatkan Macam fahaman batinia Macam kita di Malaysia sekarang ada fahaman batinia Batinia ni kalau kita baca sejarah dia Dia dah mula pada tahun 300 Hijrah ni. Dia ni pecahan daripada Syiah Dia panggil Ismailiah Ismailiah pecah jadi golongan batinia Dan dia berkeman masuk ke tanah Melayu Apabila tanah Melayu jatuh ke tangan Portugis kita baca sejarah Melayu apabila jatuh ke tangan Portugis dia mula berkembang di tanah tanah Melayu dan kemudian apabila kerajaan Aceh nak bangkit maka mereka mula mendekati Raja Aceh pada waktu itu menyebabkan Syekh Nuruddin Anariri kalau kita baca sejarah Syekh Nuruddin Anariri ni salah seorang ulama' Melayu yang telah menulis satu kitab hadis Fawaid Iqbahiyah sekarang <tuh> dah diterbitkan saya dah usahakan semula dengan kerjasama bersama negara dengan orang bahasa kita dah terbitkan dalam tulisan Rumi, kitab ni ditulis di Masa zaman Belanda lagi yang Portugis 80 wa Untuk orang Melayu lah. waktu itu, Menggunakan keadaan rumus iman suyuti Jadi kita buat dalam tulisan Rumi Dan kita kemas kini, boleh dapat Sekarang dah ada di pasaran lah. Karena Itu antara sumangat ulama' kita dulu Yang mana, benda tu ada di perpustakaan Negara Siapa nak baca? Bertimbung manuskrip tu, jadi kita kemas kini Jadikan dalam bentuk buku Salah satu kitab hadis yang terbaik Yang ditulis oleh ulama' dulu. Nashiruddin Ar-Raniri ni terpaksa pergi ke Aceh tujuan dia apa pergi ke Aceh untuk menyekat fahaman batiniah yang telah masuk dalam masyarakat Islam di Aceh pada waktu itu dia sanggup tinggal negeri Pahang naik kapal pergi sana nak selesaikan masalah. Sebab apa? Fahaman batiniah ni adalah fahaman yang menyebabkan banyak kerusakan berlaku dalam akidah, menyebabkan bid'ah ah yang cukup teruk. Sehingga kita sendiri pun terpengaruh. Kalau kita bercakap Hal yang berkaitan dengan akidah Bila orang tanya Tuhan berada di mana Kita mazhab syafi'i cakap macam mana Allah berada di mana Kalau, kalau golongan batinia Yang telah pengaruhkan kita Ia kata Allah berada di Mana-mana Kalau kita mazhab syafi'i Apa mazhab syafi'i kita pegang kalau oh, kita lihat dan kita Al-In-Tapak, Fisadul dicatatkan oleh Imam Bayhaki, Rahimahullah, katanya Imam Bayhaki, Sebagaimana dikatakan, Syekhuna, Guru Aku, Imam Syafi'i, mengatakan, Pegangan kita, Al-Sunnah Juma'ah, Mazak Syafi'i, yaitu Allah berada di atas aras, Ilmu dan kudratnya berada di mana-mana. Nah, itu kena beza. Sebab itu, Imam Syafi'i tulis dalam wasyad dia. Dia tulis kepada anak buk dia, Dicatat oleh Imam Syuti dalam kitab Al-Amru Bittiba'i, Akhir sekali dalam kitab itu, Masyarakat kata, ini wasiat daripada guru kita Imam Syafi'i, iaitu Allah berada di atas arash, bukan berada di mana-mana. Dia kata, kena faham. Dalam Quran sendiri pun dah jelas, kata Imam Syafi'i. Wasiat akur siyuhu sama watuah. Kita baca. Jadi, itu pegangan mazhab syafi'i kita. Allah berada di atas aras. Ilmu dan kudratnya berada di mana-mana. Kita faham statement. Kita berbeza dengan golongan batinah. Golongan batinah ni disebab maklumat yang cukup berat dalam hak idah. Dia kata, Allah berada fi ayu makan. Kata iman, iman syafi'i, imam berhati catat dalam kitab. Alik terquat, dia kata, fi ayu makan. Inilah golongan ini mengatakan Tuhan tak ada tempat berada di mana-mana. Itu fahaman batinah. Nanti kita kena hati hatilah Golongan batinah ni masih aktif di negara kita ni tempat dia di Gombak tu masih walaupun Jabatan Agama dah pergi pantau banyak kali pun dia masih aktif dan yang yang yang makin aktif sekarang di negara kita juga di Kuantan golongan Ahbash golongan Ahbash ni telah dikeluarkan fatwa oleh Al-Azhar, mereka ni golongan sesat dan juga oleh Yus Yusuf al Qardawi pun menjelaskan golongan ni sesat dan Syekh Al Ambuti pun dah keluar fatwa dan begitu juga Syekh Wahba Azrahali pun mengeluarkan patutlah Jahuilah golongan ini Sebab golongan ni Dia telah mentakfirkan Syed Kutub quran yang kita beli tu tak dibaca Kahfir Sesat baca zila quran Sama ni sesat kita baca zila quran Dan Mereka ni bila kerajaan Lebanon Tak ikhtirah mereka <coughs> Mereka telah membunuh Presiden Perdana Menteri Lebanon Lubmanan Rafiq Hariri tu mereka lah yang bom Dia gerakan dia cukup hebat Abbas ni ada di seluruh dunia Dan kemungkinan akan di, Isu ni akan dibawa ke majlis fatwa kemasaan Akan dibincang Sebab saya baru bincang dengan, Semalam ditanya pihak jakin ke mana setakat ni Prestat Dia kata dah kemas gini untuk dibawa ke majlis fatwa Dia aktif di Kuantan Ramai orang kita ikut ini kita cukup bahaya dah Dia masuk cara halus Dia masuk dulu dalam mentah ulama' Yang kita buat mentah kok ulama' besar ni Jemput kononnya ulama' seluruh ni Masa tu lah dia masuk Manda itu Kita pernah hati hatilah dengan konon ini. on ni Dia makin merebak dalam negara kita ni Dan sesuanya Dan orang yang berkata Tentang Allah dan Rasul yang tanpa ilmu Orang tanya Tentang Allah dia hurai Ikut suka dia Tentang Tant Rasul dia hurai tentang Rasul ini sesuatu hati dia. Dan golongan ini akan azab dikobri. Akan mendapat azab kubur. Sekiranya mereka tidak bertaubat. Maknanya orang tanya, Tak Allah, dia hurai. Suka dia, Tuhan begini, Tuhan begini. Ha, itu kita kena hati-hati. Lah. Berita dengan yang binda ahli itu kena hati-hati. Lah. Saya cukup tertarik dalam khutbah uh, yang di kerajaan negeri Kedah itu. Yang mufti dia buat itu. Suruh negeri Kedah dia suruh baca. Memberitahu kepada masyarakat di Kedah supaya tinggal nak buat tahlil boleh tetapi tinggal yang bila hari 37410 ni dah lama Syekh Abd Patani Syekh Ahmad Patani kita buka dan kita apa apa Abdul Samad Palembang semua dah marah dulu lama dulu kita buka dan kita Bahru Mazih Syekh Al-Marbawi pun kitab Jawi kita pun marah juga buat bilang hari ni sebab itu daripada agak lain jadi dalam kutubah hari tu cukup menarik dia kata Siapa yang buat, maka orang dia melakukan surafak Nak buat tahlil buatlah, tapi jangan bilang, bilang hari Sebab itu menyamai agama, agama lain Kita kita janganlah ambil yang orang tanda kat sini Kita marah dia, pijak buah kelapa, kita pun ambil dia punya ha, Jangan, jangan tiru yang dia Lepas agama lain, tinggal Nak buat, buatlah memang susah nak tinggal nak buat buat majlis zikir setengah ulama Syafie kata sebab dalam hari ni dua pandangan ulama Syafie setengah ulama Syafie kata dalam mazhab majlis zikir sebab itu kamu berdoa begitu kemudian nasunya orang yang akan mendapat azab kubur akalur riba orang yang makan riba wa akal wa akal adwa orang yang makan harta yatim wa akal ashtimi orang yang makan rasuah Walbertil dan orang yang ubu orang Peras orang Dan golongan ini yang disebut sini adalah golongan yang akan mendapat Azadul kubur, Akan mendapat sesak kubur sekiranya mereka tidak bertahubat ha, Ini kita cukup takut dah Maksudnya orang yang akan riba Orang yang ambil hati anak yatim Dan orang yang ambil rasuah Ini cukup juga Sebab itu kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW pernah menegur sahabatnya apabila dia pergi punggup Tukar jizyah dengan orang Yahudi di Madinah Selepas dibayar tu dia bagi hadiah Dia bagi hadiah Kemudian dia balik jumpa Rasulullah SAW Dia bagi duit yang dia pungut. Kemudian dia kata ini Rasulullah Orang Yahudi bagi hadiah dekat aku Kemudian tu Rasulullah naik ke atas mimbar Di masjid Nabawi dia kata wal laik, wal laik Celaka kamu ambil Kenapa Rasulullah kata celaka? Dia pun terkejut Apa salah yang Rasulullah Rasulullah kata hadiah yang dia beri pada kamu itu Rasulullah Sekiranya kamu duduk di rumah kamu Tak bekerja, tak bekerja jawatan ini ada tak orang yang akan kepada kamu? Maka sahabatnya Tak ada ha, Memang kalau kita tak ada jawatan Orang tak akan bagi hadiah ha, Itu dikatakan supaya Jangan terima hajat itu Supaya kita tidak dilatihkan di kita Untuk terlibat dengan Paswa Ini yang, yang cukup bahayalah Kalau kita dalam Dalam petugas saya faham Sebab saya pun bertugas. Akan gantuan orang negara. Jadi masa saya jaga benda yang berkaitan dengan itu, ada apabila kita luluskan. Om, oh, ustaz malamnya ada jamuan untuk kebajikan. Saya dah beri satu meja, harga 1000 ustaz datang Aku tak. Saya cakap bagilah anak yatim tu dulu. Bukan tempat saya. Macam mana kita kena faham? Kita pandai elaklah. Kita nasihat orang zaman, dan kita minta jauh dan ini suruh asharibul muskir au ban min araf wa aklul luqmat tajrhumul aun hashish iaitu orang yang hisap hashish zak ganja dadah jadi kalau dia mati dalam keadaan ketagih dadah ni maka dia mati dan kalau ikut di sini dijelaskan ni mati dan azab di kubur kamu akan dapat azab kubur pada Allah SWT sebab kita dah rosakkan diri kita sebab kita jadi kolfas sepatutnya bukannya kita Merosakkan diri kita. Ini antara perkara yang menyebabkan kita mendapat azab kubur. Dan yesusnya azani az orang yang berzina, walliwat orang yang liwat, wasarik orang yang mencuri, wakain dan orang yang mengkhianati, mengkhianati kepada amanah, walrodi orang yang meragut. Ini peragut pun dah ada sekarang peragut dengan moto. Ini orang yang mendapat sesaan kubur wal mukhadir wal maakir dan orang yang membuat penipuan dalam perniagaan wal maakir dan orang monopoli dalam perniagaan monopoli di sini maksudnya di sini kalau sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dia kata orang itu yang menyembunyikan barang menyorok barang sebagaimana dijelaskan oleh usaha orang ini sebagaimana Imam Ghazali catat dan kitab ayat dia kata orang ini dia tahu barang hakka dah ada naik barang dia simpan barang itu dan menyusahkan, kata, dan kita tak fikir sunnah je lah oleh Imam Syed Sabit. dia kata, ini adalah golongan yang cuba menyusahkan masyarakat mencari-cari bahan ke keperluan. Jadi Rasulullah kata, Al-Ihtiqah, orang yang monopoli simpan barang macam ni, kamu tergolong dalam orang yang melakukan dosa. Sebab apa? Kamu dikira untung jual, lepas tu kamu dipanggil mendapat untung rubun pahisya. Keuntungan yang dikeji oleh Allah SWT ada untung tu kita ada untung tetapi dikeji oleh Allah Subhanahu taala sebab kita dah kira menipu dan kalau kita lihat lagi jelaskan dalam konteks tawakal dijelaskan oleh Imam Sabbasi dalam kitab Yasalunaka anil din wa hayat orang yang menyyikan barang ini mereka ini tergolong dalam orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. Ah itu dijelaskan di situ sebab itu kita kena hati-hatilah dalam hal begini sebab kita takut kita akan Mendapat azar recovery Sebab ini jelaskan sini antara kunci-kunci yang Asbab yang menyebabkan kita Mendapat sesaan di dalam kubur Dan kemudian Orang yang wa Orang yang menulis Urusan jual beli riba itu Mereka ini juga akan mendapat azar kubur Dan orang yang menjadi saksi Dalam proses urusan berkaitan dengan liba dan juga wal muhallil wa muhallal orang yang bercina buta orang Melayu panggil Cina buta Siang, Cina yang tak baik bagi kat Cina kalau keling mabuk todi bagi kat keling juga dia orang Melayu minum, oh ni macam keling mabuk todi keling mabuk todi kait dengan orang lain tak nak kait kalau buat benda tak elok ya eh, ni Cina buta ha, sebab apa dia tergolong dalam azab kubur sebab orang bercina buta ni tergolong dalam 70 dosa dosa besar antara yang termasuk dalam 70 dosa besar. Kita kita kena hati-hatilah janganlah pula kita sanggup. Entah apalah sanggup tolong kawan, tak boleh. Maka ini termasuk dalam dosa-dosa besar dan orang ini akan dapat azab yang berat. Dan jelasnya muad al-muhtar al-muhta ala isqot faraidillah wa itikab muhal mencari jalan untuk tidak melakukan perkara fardu yang dituntut oleh agama. Cari dia alasan Kenapa tak solat? Yelah sebab saya begini-gini Kenapa begini? Bagi pelbagai alasan Kenapa tak solat? Oh sebab saya ni mesyuarat lama sangat Terlupa Haa alasan, alasan untuk alasan-alasan untuk niat sebenarnya Dia tahu dah masuk apa Pernah Saya mesyuarat dia dah masuk jumaat Tak sedar ke? Seorang ahli Dewan Negara Saya tengok dekat dia Saya tengok jam, dia lagi tengok jam saya kata saya minta izin nak keluar solat Haa ah, silakan Dia nak ke solat zuhur Terlupa Lepas habis solat jumaat saya datang balik Dah Ustaz bagaimana nama Eh solat jumaat, Oh terlupa lah Kata ini lah kata. Terlupa hari jumaat, Sibuk meeting okay. nah, Kita kena sedar lah Bahasanya Kita Sebenarnya dapat tu baru saya tahulah Jarang juga Lepas tu, saya bagi hadiah-hadiah sejadah Bagi hadiah-hadiah Quran Ya, kenapa Ustaz bagi benda ni? Tak ada, suruh kenal-kenal juga benda ni Akhirnya Alhamdulillah lah. Begitu, nak nak cakap Terus-terus dalam mesyuarat kan marah ha, Pergi kat bilik bagi Quran hari ni. Esok datang bagi sejadah Rusa datang bagi kopiah ha, Begitu, kita nak didik orang kan Jadi mencari Hedah, waktika berbohar Untuk meninggal daripada melakukan benda yang diperlukan oleh Allah SWT maknanya kenapa Rasul disebut begini maknanya ada benar sebab Rasulullah ni Allah SWT cipta kita Allah SWT beritahu pada Rasulullah ni dia begini perangai manusia ni maknanya manusia ni dia akan cari jalan kan kalau bulan puasa ramai industri nah, ni itikah dia apa muhtar cari jalan alasan supaya dia tak boleh puasa akhirnya orang-orang ni akan mendapat azab eh? ada di kubri jangan kita cari alasan benda yang dekat dengan perkara fatu di sisi Allah Taala ni dan tadi saya pening jadi yang call saya nak selesai masalah nak kahwin tak jadi kahwin kak dah jemput semua orang nak laksanakan dalam 2 minggu lagi dua-dua family ni dah tahu tak jadi kahwin anak dah tak tak jadi nak teruskan juga kahwin saya kata dah tak nak batal eh, eh nanti orang malu sebab kak semua dah hantar nak buat dekat hotel macam mana ni ustaz? Kami dah bincang nak buat kahwin kontrak. Masya-Allah. Kontrak macam mana? Macam ni ustaz. Kami dah bincang sekeluarga. Oh, dah bincang sekeluarga. Tapi pun tak saya selesai masalah. Saya kata nak selesai macam mana? Dan dalam Islam tak ada kontrak. Dia tak lepas akad nikah tu uh, kahwin lepas majlis bersanding tu. Mau dia dia orang bercerai lah. Kan? Saya kata kenapa nak buat macam ni Yalah nak yang nak malu kak dah ada. Yang ini kita mempersendahkan hukum Allah setelah. Dia kata nanti malu setak kita dah ada kat Malu pada manusia ke takut pada Allah Kita jangan mempersendahkan hukum hakah -hak Allah SWT. Saya kata gini lah Saya tak nak selesai masalah awak saya Telefon pendakwa raya makan syariah. Ha? Kawan saya saya kata awak tu nak selesai masalah Dia pun kata aku pun pening tak pernah jumpa kes macam ni Sebab apa dia kata nak Saya pun heram macam-macam orang tak pun ustaz dia kahwin hari ni angkat nikah. Lepas tu dia tak buat sekali minggu lepas dia majlis persandingan, lepas majlis persandingan kita ceralah kita buat kontrak boleh tak? Angkat. Awak pergi cari lawyer lah selesai saya masalah awak. Saya kata saya pening dah. Saya kata tak boleh tak boleh. Telefon lagi tadi. Saya off lah headset. Malah. Nak suruh kata boleh. Mana boleh itu hukum Allah SWT Dah anak awak dulu, dah orang tak jadi. Batal jelah apa? Saya oh, tak boleh kat dah lepas ni. Carilah kat saya begini lah awak suruh anak perempuan awak tu cari siapa takut ada jumpa ke lepas ni dalam masa tempoh 2 minggu ni kahwin dengan dia tu tersesai masalah dia tu memang tahu rezeki dia dalam tempoh 2 minggu ni dapat suami yang baik saya ha, pening kepala jimik, telefon macam ni lah letih kita nak selesai dia nak suruh kita kata boleh nak kata boleh macam mana lepas tu telefon lagi ustaz boleh tak? eh tak boleh tak boleh tak boleh lah ha, saya pun letih lah main orang macam ni nak tutup malu dia tu. Itu lain lah Kan ha, kita boleh perjelaskan benda tu. Kemudian ya surahnya disebut di sini orang yang mendapat azab kubur mu'azzil muslimin wa muttabi'a auratihim. Itu menyakiti sesama Islam dengan mengitip rahsia peribadinya kemudian kita sebar pada orang. Cari payah apa salah dia, apa salah orang dia apa. Macam cari apa salah Ustaz Salahuddin kita dengar dia kuliah, lepas tu kita betul surat atar dekat jauh. Lepas tu jawi pun saya ustaz Ada orang hantar surat Ada juga orang macam tu baik penolong mufti tu baik Telepon ustaz Ada surat Haa tu macam mana Tak apalah kita KFB surat ni Lain yang itu Itu masalah kan Datang kuliah lambat Dia dengar dekat nak akhir Dia faham lain Orang datang awal Dia faham tu, Dia dengar yang akhir Dia kata ustaz kata gini, gini gini Saya kata Saya kata pandangan yang kedua kata Begitu Kenapa faham dia tak tahu yang awal tu dia dah cerita dia datang lewat. Ah itu surat yang sampai Ah jenuh saya nak menjawab. Nah semalam dia ada kesuar SB dekat tempat saya. Satu jam. Tak apalah saya bagi maklumat yang betul. Ada terima kasih ataupun ada siapa yang dah saya kata itulah maklum tak orang boleh salah dia tu ustaz minta maaf ustaz. Maknanya maklumat yang sampai pada desa salah. Saya pun pelik awal kita cerita lain dia faham lain kemudian nasuhnya disebut sini al hakam bi ghayri ma orang yang berhukum bukan mengikut peraturan Allah SWT tak guna pun peraturan Allah SWT taala wa muddili dia menukar peraturan Allah SWT taala wa yuqaddimu qawli wa undang-undang yang bukan daripada Islam ini dia kata wa hadza buhtan azim. ini yang cukup berat kata akan mendapat siksaan azab tubuh. Ini kita kena minta kepada Allah Subhanahu Taala buka pintu hati sama-sama insya-Allah akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi saya cukup tertariklah bila saya bincang dengan pihak Pimpinan Wanita Police Office dia tanya kenapa tak nak buat. Saya kata nak buat ustaz, tak ada orang. Dia kata nak buat tapi tak ada orang yang pakar. Kata boleh tak lantik saya untuk jadi datang kuasa pakar tu. Ha, Tidak ada nanti kita bincang dalam Amalan ha, ni, ha, ni syarat empty Saya tanya soalan tu Sebab perjumpaan ikhlas Dari hati ke hati nak bincang Alhamdulillah saya Nak bincang kan Bertukar pandangan Dia Sama-sama bertukar -sama pandangan tu Alhamdulillah Cuma suruh isi orang tak lah. Saya kata saya independent Saya kata yang itu, saya tak boleh Kemudian yang seharusnya disebut di sini Al-Mukhti Bikhilah Masyarakat Mengeluarkan fatwa yang bercanggah Dengan syariah Allah Dalam Al-Quran dah hadis kata begini Tiba-tiba dia dilantik menjadi mufti Tiba-tiba fatwa dia bercanggah Dengan syariah Allah subhanahu wa ta'ala Orang kata apa Main bola Kan ada fatwa Dekat Mesir lah kerana wakil negara boleh buka puasa Pak Suka Mesir boleh buka puasa kerana di main bola itu dikira mempertahankan negara Yang ulama' keluar patua itu Sebab dia kias tak kena Kalau kita baca dalam kitab Yang berlaku masa perang dulu Yang perang dengan tentera Mongol itu yang berlaku bulan puasa itu Peran mempertahankan negara pada waktu itu ulama' sudah buka puasa sebab perang dengan musuh Islam ini main bola, perang dengan musuh Islam tu macam mana? Dia kata, kira tahankan negara, maka fatuah boleh buka kuasa. Ha, mana fatuah tu bercanggah dengan syariat. Syariat yang kata ruksuh tu ialah bila perang yang mempertahankan negara, bukannya kerana main bola. Ani ha, kita kena faham lah, maknanya dia katakan di sini bahaya walau mengen ada ismu wa udwan apa apabila kamu keluar fatwa yang bercadang dengan syarat ini akan menimbulkan pergaduhan di kalangan orang awal, awal persisihan bergaduh bini bergaduh itu kita tak naklah benda-benda yang boleh menimbulkan persisihan jadi kita benda-benda persisihan -benda ni kalau boleh kita belapan dadalah katanya syekh rasyid itu dan kita dia kata, benda perkara yang kita persis itu kita saling memahami perkara yang kita saling apa apa yang baik itu salilah kita bekerjasama sama yang berselisih tu tolong kata saling memahami tak apalah dah awak pegang pemahaman tu saya begini benda yang berkaitan benda silang kita jangan bergaduh yang jadi masalahnya apabila kita halaikkan sebagai contoh kata insya al Ghazali dan kitab al-mizanul fikri al kata kalau kamu dengar orang halaikkan masalahlah bicarakan dalam masyarakat masalah bergaduh batal tak batal setuh lelaki dan perempuan dia kata kamu tinggalah majlis sebab apa dia kata itu benda antara Kalau dengan kata-kata Syekh Al-Ghazali itu pokok hujung tak perlu bergaduh tak ada melibatkan akidah pun jika dia kata nak pegang batal tak batal tu benda tak ada melibatkan ah? akidah itu khilaf baina sahabat sahabat yang khilaf daripada awal lagi khilaf dekat ayat al-ma'idah dan surah al-maidah tu ada sekali Ibnu Mas'ud kata batal, Ibnu Abbas kata tak batal. Jadi Imam Syafi'i pegang pandangan Ibnu Mas'ud. Tiga imam lagi pegang pandangan Ibnu Abbas. Dua-dua tu sahabat yang dijamin masuk syurga. Kenapa kita anggap tu oh salah. Oh kita kata salah. Kita tak tahu sejarah. Bagi oh, kita kata sahabat salah. Nah, jangan kita. Bagi kita baca yang kita tak tafsir mengkasi kan dijelah tetapi kisah Ibnu. Yang tidak tafsir mengkasi bila dijelah kisah kalau bila orang jumpa Ibnu Abbas. <coughs> Orang tanya ibnu Abbas Ni wahai ibnu Abbas Mereka ini bergaduh Tentang masalah batal Tak batal suami isteri bersentuh Ibnu Abbas kata Kalau mengikut pahaman ajam Batal Kalau mengikut pahaman aku Tak batal Lepas tu orang jumpa Ibn Masuk Ibn Masuk kata Batal Sebab apa dia kata batal? Sebab dia memahami dan kontek Lamasa Di situ ialah sentuh Ibnu Abbas memahami Lamasa dalam ayat itu ialah Maksudnya Sentuh bernafsu Itu je punca Sikit je Dan kita ni bergaduh habis Nak pergi Mekah bergaduh Eh, tak boleh. Ha, sudah. Itu ha, katanya, katanya Syekh Al-Ghazali dalam kitab Mizan Tukri ini yang merugikan tenaga orang Islam. Bergaduh benda-benda yang kecil sahaja. Yang tidak merosakkan ha? akidah. Begitu juga bergaduh pasal masalah punuh. Kita pergi pelih masalah ustaz. Masuk pelih, tak baca. Punuh solat subuh. Kita dekat kajang baca punuh. Saya kata itu tak ada masalah. Kita boleh ikut contoh yang ditunjuk oleh. Imam Syafi'i rahmatullah. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, masuk kuasa Imam Naafi jadi imam dia tak baca khutbah. Apabila sudah solat, anak murid dia kenapa imam tak cakap khutbah? Kita masuk kuasa orang. Hormatilah pandangan mereka. Dah kita pergi sana. Hormatilah pandangan mereka. Itu pandangan daripada Hambali, Hanafi dan Ba'du Syafi'i. Kalau kita lihat dalam kitab apa Qawl al-Imam al-Tullabi iza mazhabi katanya Imam Subuki ada segelintir ulama syafi'i yang berada di Baghdad Dan aku sendiri kata masuk Syafi'i dia tak baca kunut, Walaupun dia mazhab syafi'i Sebab yata benar tu khid Hilaf Hilaf pasal hadis-hadis yang sama Hadis yang Rasulullah kata sempat ini tidak ada kunut lagi Jadi katanya Imam Syirazi Mazhab syafi'i memahami Hadis yang Rasulullah kata Sepat ini tidak ada kunut lagi Dia kata kunut nazilah yang dibaca sebulan Itu kunut subuh tetap dibaca Jadi mazhab lain memahami Teks hadis itu adalah maksudnya semua kunut Begitu je benda. Sikit sahaja dan kita tak boleh bergaduh. Kalau oh, dengar orang bergaduh ni, kita jangan menjabutlah biar ya, siang dia. Ha, tak payah kita bergaduh. Sebab benda tu benda yang kecil katanya para ulama. Yang jadi besar ni, kita halatkan dalam masyarakat. Tak payah bergaduh. Saya kadang soalan-soalan tu banyak ditanya dalam nilai email saya. Saya kata letihlah kita. Tak payahlah tanya tu benda huru'iyah. Kecil sahaja. Dan kemudian dikatakan nafsi Orang yang membunuh diri Orang yang bunuh diri Hukum dia Berdosa besar dan dia Mendapat alat kubur Jadi, Belum sampai tempoh dah nak mati awal ha, Itu kita kena faham Rezeki yang dijelaskan oleh Imam Ghazali Ialah rezeki yang Dalam kita ni dua jenis rezeki Pertama rezeki yang mencari kita Rezeki yang kita kena cari Rezeki yang mencari kita ialah mati jadi, kena tunggu tempoh lah. Tak sempat tempoh, kita nak diri dirilah. Mana rezeki yang kena cari ni, rezeki kehidupan kita. Nah, itu yang kita cari. Ini rezeki yang cari kita ialah mati. Itu yang kita, kita faham. Maka, kita tak bolehlah nak nak mewah. Sebab itu, kalau kita lihat, satu lagi rezeki, Ya Allah SWT marah, ialah rezeki judi. Kalau kita baca dalam kitab kebaikan, ialah kakak Liman Zahabi, Liman Rasulullah Wasallam telah bersabda, sesiapa yang berjudi, orang itu telah mencuri duit. Mencuri harta Allah SWT Orang yang berjudi dikatakan mencuri Harta Allah SWT Sebab apa dia tak sabar Kepada takdir Allah SWT Tempoh untuk dia kaya tu ada Dengan usaha Tapi dia tak sabar Dia potong cue ha, Itu dikatakan haram hukum dia Dia mencuri harta Allah SWT ha, Itu kita kena faham Sebab itu kita kena faham Di segi satu lagi Dalam hal berkaitan dengan rezeki Dijelaskan oleh para ulama' Katanya Jangan kita al Islam. Waktu kamu adalah Islam dan tenaga yang dipecahkan oleh Umat Islam ialah antara yang kita tak faham antara Syariah Allah dengan sunnatullah Kita kata kita buat sunnatullah Kalau kita lihat pertanyaan contohlah. Sini orang tanam. Ramuan kita kita tanam apa? Kalau kita kata tanam tembikau ni pun tembikau juga. Tapi ini bukan Islam ni orang Islam. Tapi kita kata, kenapa orang Islam tak baju yang bukan Islam maju? Yang kita ni solat, kuasa, zakat semua, kenapa kita tak baju? Kita hanya buat syariat Allah, sunnatullah kita tak buat. Sunnatullah ialah, kita kena buat kajian dari segi analisisnya bagaimana nak menyuburkan tanah, baju apa yang bagus untuk menghasilkan tanaman yang baik. Ha, itu sunnatullah. Kita buat syariah Allah. Kita kata, Ya Allah, aku dah solat bang tahajud duha aku buat semua ni kenapa kamu tak buat iaitu Tuhan bagi itu syariat Allah kamu dah buat syariat Allah tapi sunnatullah kamu tak buat kita buat produk Islam beri nama macam-macam tetapi kita punya packaging kita tak menarik kita punya ini tak menarik betul dah kita tak buat syariat Allah sebabkan Islam tapi sunnatullah kita tak buat jadi orang yang Cina tadi memang dia tak buat syariat Allah tapi sunnatullah dia buat dia cari baju, alat yang baru itu sunnatullah itu hamba ni dia lebih Ah ha, Kita kena ada dua-dua Nanti -dua. dia jelas tak boleh Syaikh Al-Ghazali kata Antara orang Islam Persiakan Dia bagi contoh di Di pelabuhan Iskandaria Saya cukup menarik Yang dia baca Dia cerita tu Dia ada seorang peniaga Islam Jual ikan Banyak dia ambil pada kapal Tiap-tiap hari Dia ambil jumlah tu je Dua tan, dua tan, dua tan. Sedangkan orang datang Ramai nak beli Lepas dua tan Habis uniariski ya Allah Subhanahu taala beri pada esok dua tan lagi ah ha, inilah yang Allah Subhanahu taala beri kata pun begitu ya Allah Subhanahu sunnatullah esok tambah lagi tiga tan sebab dah ramai orang datang minta kena calculate ke ah ha, ni ada ramai permintaan ah ha, tu baru orang ya bertawakal kepada Allah Subhanahu taala nanti jelaslah kalau iman Syekh Al-Ghazali dan al-Islam wa tauq al mu'tala ta Islam dan tenaga ini disediakan oleh umat Islam sebab dia salah faham dengan agama dia sendiri dan kemudian jelaskan lagi Al mu'til li haqa li haqaik Allah wa sifatih. Salah guna nama Allah dan sifat-sifat Allah ta'ala. Salah guna nama Tuhan. Banyak orang salah guna. Nama 99 nama Tuhan, Di ada buku yang jual tu kalau baca ini, gini, kalau baca ini gini. kamu baca 10 kali gini, kamu baca mending dapat min. Lepas tu guna pula nama Allah untuk pergi tiket nombor ah. Yang eh, kena tangkap dekat pelapinan tu. Nak suruh dapat cepat nombor ekor naik, dia gabung tu Ayat kursi dia pergi beli yang frame tu dia pergi ikat dengan patung Buddha tu dia ikat sekali dia letak kat kubur dia puji sebab dia kira gabung dua tuhan. Yang kena takat dekat Jabatan Agama Islam Melaka ni. Ha ni orang yang menyalah gunakan nama Allah Subhanahu taala untuk jalan yang tak betul. Mana kononnya ni akan cepat Allah Subhanahu taala beri ni berlaku. Kita ingatkan tak berlaku, rupanya berlaku hmm. Ada orang Melayu boleh berfikir macam tu Syaitan tu cucuk sikit je ya? Kau pergilah beli frame kan Yang ha, Bangla kan banyak jual yang frame tu kan Yang Pakistan tu ha, Dia beli yang itu dia boleh timbulkan dia Kalau kita pergi beli pula dekat kedai Cina tu, yang tu ha, Dia ikat sama Lepas pasar pasal lili. minta Supaya nombor naik Masya Allah ha, ini Kita, perbuatan-perbuatan ini akan menyebabkan kita mendapat azab Kebur Jangan kita mempermainkan kalimah-kalimah asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wataala. Dannya sunnah. Hmm. Almukodimurai hikwasiasya tishalasunah tirosalasalubalasal. Orang yang mendahului dan hal berkaitan agama yang berkaitan sunnah rasul dia mendahului akal dia daripada sunnah rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam dah masalah. Kita kata nabi buat begini. Eh apa salahnya ustaz? Kita rasa baik kita buat macam ni. Kita Ah, biar nampak Nampak ni sikit ustaz Biar nampak Um sikit lah ha, Pernah dia orang mari tegur saya gitu Ada satu majlis saya nak buat Dia kata Ustaz asyik ayat Quran hadir Ayat Quran hadir Bagi benda lain sikit ya, um. Nak bagi apa lagi Itu bergangan detail Quran hadis Nanti orang tak sedar ustaz Nak sedarkan orang dengan apa Nak kan itu kalimah Kalimah Allah SWT yang paling tinggi Al-Quran Nak baca apa lagi Kalau bukan saya daripada al ha? Al-Quran. Ini maknanya jangan kita mendahului Allah dan, dan rasul dalam berkaitan dengan perkara dengan agama. Jangan kita mendahului. Tiba-tiba kita kata apa salahnya kita niat baik. Niat baik. Itu yang katanya Iman Syafie dalam kitab Abissalah, manissah sana faqad takafal kata Imam Imam Syafie. Siapa yang banyak sangkaan syak sendiri baik dalam berkaitan dengan agama, maka kamu boleh pergi kepada kufur kata Iman Syafie. Sebab apa? Dalam hal berkaitan agama jangan syak sendiri. Pena rujuk pada sunnah Rasulullah SAW Sebab itu Imam Syafi'i pernah keluar satu statement Dan kita arisalah itu Imam Syafi'i kata Sekiranya kamu bercakap tentang sunnah Nabi Bila orang itu datang bercakap dengan pandangan dia Maka naklah kamu tinggal pandangan itu Sekiranya kamu ambil pandangan orang itu menol, apa Mengenepikan sunnah Rasulullah Maka kita telah melakukan perkara yang tidak baik Kadang-kadang kita berhujah orang kata apa sebenarnya orang dulu-dulu? Orang dulu-dulu ah -dulu. kita suka kata orang dulu-dulu. Dulu tak tahu, kan kita yang tahu kena betulkanlah. Maknanya kita kena hati-hati dalam perkara yang berkaitan dengan syarak. Dan sesunya annaha <tuh> annaha wa mus ta'mu ilaiha. Orang yang mengaum terhadap orang mati belaku aku mati oh Allah kenapa pergi dulu sepatutnya saya pergi dulu kenapa awak pergi dulu menangnya dekat ha, ni ini pun menyebabkan kita kena azab azab aku ha, kita kena hati-hati kita tiba-tiba tak nak kena azab kubur tengok berlaku macam kenapa dia dulu ya Allah kenapa kenapa tak cabut aku dulu ya Allah ah ha, jangan jangan buat itu-itu kita tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu taala kita kena faham ini perbuatan yang kita tak sedar ni menyebabkan asbab azab kubur menyebabkan kita mendapat Sesaan kubur dan perkara yang seterusnya al allazina allazina yabid yabdunun al masajid ala qubur orang yang membuat masjid atas kubur maksud di sini ialah orang tu pergi buat ibadat dekat kubur Maksudnya dia sembah kubur Dia buat kubur ni seperti tempat ibadat Kalau pergi ke Mesir Di bandar keherah tu Bila tengok golongan bawak dia panggil Golongan bawak tu Kita nak masuk kubur pun susah Dia buat kubur macam rumah dia Saya pun herah Saya nak ke rumah mula-mula Maksudnya tu Rupanya kawasan perkuburan Macam mana nampak macam rumah Dia masak kat situ Dia makan kat situ Dia kata ini tempat kami berehat Ha ni kita tak boleh Sebab kubur bukan tempat Begitu Ini berlaku Sekarang ni masih ada Kalau pergi ke Mesir tu Pergi satu tempat Kauasan dekat bandar Khairah tu Ada satu wujud uh, Dia sebelum Syarif Hussein Dia ada satu tempat tu Kauasan peguam Dia jadi macam rumah kat situ Tak nampak dah hubungnya Ini yang Rasulullah sebut-sebut ni Benda ni berlaku Sebab macam mana Syaitan ni pandai dia Membeli akal manusia ni Supaya melakukan sesuatu yang Tidak betul Dan kemudiannya Wayukiduna alaiha qanadil wasyarat dan dia pasang lilin di kawasan kubur. Ha, kita tak ada lah. Kecuali orang nak tikkan nombor lah dia pergi pasang lilin dekat kubur. Ha, ini ni perbuatan ini menyebabkan kita terkena azab azab kubur. Ha, ini antara yang disebut. Kadang ni kita nampak remeh-temeh tapi kesannya bila kita meninggal kita mendapat azab kubur. Dan esoknya Wa nawadi jahannam wa al-ma'nun al wa rasulihi wal mustami'alayhim orang yang menyanyi nyanyian yang boleh melalaikan orang yang bawa mereka manik ke neraka melalaikan orang haram Allah mana nyanyi yang diharam Allah taala yang bentuk gairah kain nyanyian dengan pakaian yang buruk mereka ini mendapat azab kubur wal dan mereka yang mendengarnya sama pun dapat azab kubur macam anu kalau EF tu macam mana? Semua begini dengan headset, apundi, apundi, Apa dia kata Afundi? apundi, gini, gini. Dia tekan sama. Ini wa mustamil alaih ilahi. Orang yang dengar juga berkena azab kubur ni. Itu ha, kena hati-hati lah. Sekadar dengar... Ada siorang tak apalah. kadang dengar, nak dengar lagu je. Lagu seminar. Ha, tapi janganlah mengundi pula. Semua-semua kita mengundi SMS lah. Itu ha, kena hati-hati lah. Benda-benda yang... Berkaitan seperti ini kena hati-hati. Dan asuhnya disebut orang yang mendapat agak boleh <tuh> al-mutaffifun fi istifa'i malahum al-mutaffifun ini orang yang menipu dalam timangan Bila kita berniaga timbang kita dah baiki mesin. Alat penimbang kita tu dah baiki, timbang ah ha, ni betul lah sekilo tak sampai sekilo. Ha, ini menyebabkan kita mendapat azab dari ha, kubur. ini perkara ini Ajaran Islam kita ni beritahu awal lagi dekat kita Bocor awal lah kita Buat gini kena zakubur, buat gini kena raka Buat gini gini, tapi kita je ha, Yang kita kena lawan tu Nafsu kita, sebab syaitan dia cucuk Sikit dia, buat lah Buat lah Kita yang Eh, betul juga ha, tu nafsu dah datang Dia dia kata aku pembuka je Yang semuanya dia lah, aku tak salah ha, Syaitan kata dia juga. Orang yang berniaga pun hati-hati Jangan kita menipu dalam hal berkaitan dengan Kembangan Dan kemudian wal -Mutakabiru. Orang yang Bangga diri dan tak kebur Kalau pergi, kau tak kenal aku siapa Biar kenal sikit Sudah Biasa jumpa tak orang dia Tak kenal ni Dia kata Selalu keluar TV, tak tahu Sudah Sulak. Dia kata begitu mana semua orang tahu? Bukan semua ada TV kat Malaysia ni Macam jalan oh, Ni ni tak kena aku lah oh, Sudah Al-Jabbar Kita bangga diri, angkat diri Macam-macam kita jumpa Kita kita mana tahu Datuk ke Tan Sri kadang-kadang jarang tengok TV juga kan Ada seorang saya jumpa dia Saya panggil Encik Datuk oh, Terima kasih tak tahu lah. Itu kan keluar lah sebab Rabah nama saya dapat Datuk. Ya, orang minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Kena macam tu. Yang kita minta maaf lah sebab kita salah. Tak tahu. Hamba tak tahu Datuk. Ha. Ada. Yang jangan aja baru. Maksudnya kalau orang tak tahu tu, kita biarlah. Tak apa, insyaAllah dia tahu. Ha, macam orang jumpa kawan saya tu, Datuk juga. Dia masuk tender dekat satu college yang kawan ni ketua eksekutif itu. Dia kata saya dah hantar dekat ketua eksekutif itu. Apa punya tak dulu saya punya. Ya. Ha, nanti saya cuba tengok. Dia tak kata dia ketua eksekutif. Oh ya ketua eksekutif dulu-dulu. Belum lagi. Apa punya kerja lambat. Ya. Ha, tak apalah nanti saya pergi cakap. Saya pergi dekat situ saya cakap ketua eksekutif. Ha itu makna orang hendak ni. Sampai sudah orang dia tak tahu. Yang dia tu apa ketua eksekutif kat situ. Kat college ni. Ha, mana dia mendah diri nak nama yang azab baru kemudian walal mus wal mutatabbirun iaitu yang takbur dengan diri sendiri tak takbur dia je orang lain sebab apa tak takbur ni berdosa sebab Allah Subhanahu kata orang yang tak takbur orang tu dah ambil pakaian dia sebab ni tak takbur itu pakaian Allah Subhanahu taala orang yang bertakbur dia telah mengambil pakaian Allah Subhanahu jadi kita jangan tergolong dalam orang yang tak kebur Sebab itu dikatakan kata sini Punca yang menyebabkan kita kena zak kebur itu Antara ni kita tak kebur pada Allah SWT Dan kita ajabbarun Bangga diri, angkat diri okay. Kena hati-hati semua Dia kata Sebab itu dikatakan kata, kata imam Ghazali Kena hati-hati hubuh syuhrah Dia pesan juga bukan pada orang awam saja Pada para ustaz pun imam Ghazali pesan Hati-hati dengan hubuh syuhrah Nak masyhur. Dia sorang je. Jangan rujuk orang lain, rujuk aku je. Haa, sudah. Haa, tu banyak juga pula Pernah, saya tak nak cerita sahaja. Dia pergi marah orang tu. Aku pun ustaz juga. Kau tak rujuk aku, kau asyik rujuk dia je. Haa, sudah. Orang tu heran, dia kena marah. Dia tak jumpa saya, ustaz, saya kena marah. Kenapa? Dia kata asyik rujuk orang lain, tak rujuk dia. Saya pergi jumpa, saya kata jangan cakap begitu Tak baik Sebab ini rezeki Allah SWT tu Dia letak, mana orang hati Orang selesa orang tu, orang tanya Orang selesa orang tu, tanya Sebab setiap manusia tu ada kelebihan masing-masing Baru dia tersedar Mungkin dia terasa sebab veteran kan Atau kena ingat, saling ingat Dan yesunnya Dia banyak ni, saya baca Ada 35 sebenarnya petaranya bagi nazar kubur ni saya baca yasun ni nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang wal maru wal hazamu ini orang yang menghina para ulama wal ta'inun memperkecilkan alas salaf ini para sahabat rasulullah kita perkecilkan para ulama pun kita perkecilkan maka kita akan mendapat azab kubur kita hina kita pandang rendah apalah macam bagus sangat ada satu kuliah dia kata, Muawiyah masuk neraka Saya dengan Muawiyah masuk neraka, dah mula panas diri Yang cakap tu, Syekh Arab Jemput datang Malaysia Saya kata, mana boleh oh, Syekh Arab ni? Ustaz, daripada Arab je lah, saya belajar negara Arab juga je Tak semuanya datang, kalau sebut Muawiyah masuk neraka ni Rasa fahaman lain Sebab kita di sunnah jemaah, kita tak pernah hina sahabat Rasulullah Muawiyah ni orang yang Antara yang catat Wahyu turun kita nak hina sahabat Rasulullah Rasulullah Rasulullah buat apa Sebab kita selalu dapat maklumat yang salah Sehingga kita benci pada Muawiyah. Kalau kita baca sejarah Islam Yang kita belajar dulu sekarang dah diubah Dulu kita banyak dapat maklumat daripada Parsi, sekarang kita maklumat daripada Timur Tengah Dah ubahlah, dalam buku teks sekolah kita dah ubah Dulu kita baca sejarah Islam Marah kita dekat Mu'ariyah kan Dah segerang, apa ni Mu'ariyah buat macam ni kat Ali Betul tak? semua itu maklumat semua yang salah. Kalau kita baca dan kita yang ditulis oleh anak mawla Imam Syafi'i, Imam Ibn Kassir lain cerita. Kitab Bidayah wa Nihayah satu kitab 20 jilid yang ditulis oleh ulama Islam lain cerita. Tak ada belakunya perang yang kata yang kata Muawiyah dalam majlis tahkim tu lucut dekat Tanali. Karena dalam penipuan tu memang tak ada semunya. Yang dalam majlis tu ialah berlakunya Persetujuan untuk walak kepada Sainal Ali Karamallah wajah Bukannya menjatuhkan maruah Ali Mu'awiyah kata okey Dia setuju dengan syarat Ali selesaikan masalah Kis pembunuhan Sainal Usman Dan dia akan balik ke Damsye Itu je, tak ada kata Ruka ni dia ambil rapah kuasa Tak ada, itu cerita yang Direka oleh puasan parsi Kita tak Kita di alisunah, kita tak pernah reka untuk Menjatuhkan maruah ulama' ulama' Jadi insyaAllah kita akan sambung pada kuliah ke datang, kita akan baca lagi berapa perkara lagi yang berkaitan yang menyebabkan kita mendapat azab kubur. Jadi sebelum saya berhenti ada soalan ke? Yang ada juga yang, dia ada dia ada yang yang halal pun ada kan dalam tu kan urusan kerja ada soalan ni ditanya kepada Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa Yusuf Al-Qardawi ada jawab tentang isu ni dia tanya ada salah seorang manager bank hantar surat kepada Yusuf Al-Qardawi dia minta dibincang dalam fatwa apa hukum sebab orang Islam tak ada pilihan dari segi pekerjaan dan dari segi lain pun susah. Tapi di sini ada timbul dua pandangan. Saya bagi dua pandangan ulama' dan hari ini ulama' memberi dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan tak boleh. Pandangan yang kedua mengatakan boleh dengan syarat kamu ada niat dalam hati kamu untuk mengubah sistem dalam diri. Untuk kepentingan umat Islam satu hari mana kita ada niat kita ialah aku bekerja ni kerana Allah tetapi aku ada niat satu hari nanti aku nak lihat perkara ini dibuat sedikit demi sedikit. Akhirnya kita lihat sekarang pun dah mula ada proses-proses ke arah Islam itu dah mula bergerak. Kenapa? Kalau, kalau katanya seseorang tadi kalau semua orang Islam keluar, kalau semua orang Islam keluar, orang lain pegang yang bukan agama Islam, dia bila takkan berubah dalam sistem itu Jadi kita memerlukan Orang kita nak itu, tapi bergerak secara Perlahan-lahan ha, Itu fatwa yang ada dua lah Satu lagi, so keluar tu, oh. Tapi sebab kita kena lihat, keadaan ekonomi sekarang Memerlukan orang kita kena masuk juga Kalau kita semua di luar Cuma ada Ulama' yang berpandangan jauh dalam fatwa Itu ada yang Yang berpegang cara keras sedikit Dia kata, kena berhenti macam isu ni lah. Yang orang tanya, bagaimana Ustaz hukum Kita kan Cukai yang dipungut ni kan, dicampur Kecuali zakat je tak campur dalam poket yang sama Dia kata bagaimana hukum bayar gaji, kaki tangan awam, Duit, cukai ini pun masuk juga, duit cukai ini masuk juga, cukai juga Dan perkara ini dah dibawa ke Rabiqtun Al islami Dah dibicara oleh para ulama', bukan ulama' Malaysia je Dibicara pada dekat sana jadi para ulama kata memang dalam suasana Islam ni belum difahami yang secara jelas dalam keadaan negara-negara Islam sekarang Dengan syarat 2 per 3 yang halal, 1 per 3 Yang itu, kalau yang itu 1 per 3, yang ini 2 3 yang masih halal, maka hukum dia haruslah gaji itu Sebab ramai dah nak berhenti, kalau pergi kursus kewangan. Masa tu saya pun pergi juga kursus keuangan Orang tanya juga Yang bagi yang betang kursus keuangan kat saya Dia tanya saya apa hukum ustaz Saya tanya dia poket sama nah, Masuk poket sini kan Bajet tahun tahunan ke bajet ini ke Yang akan dihabiskan semua jabatan itu kan? Masuk sini juga, poket Lalu saya tanya dia macam mana Bila saya refer balik kepada ni Maknanya dah dibincang makna Kalau sebab yang di negara kita ini, Tak sampai pun Satu per tiga daripada semua itu Tak sampai Tak banyak jadi kita ambil pandangan Pertengahan ulama' dia kata masih Yang dibicara dalam ini. Boleh Ustaz Tadi Ustaz yang kata Ustaz mesti Bila membeli bola dalam bukuasa Bila bukuasa Tetapi Sekarang ini saya nak tanya Bukti mata dalam bukuasa Bukti buku berubah Nak terimakar Bila kamu terbang Bukum bukuasa Itu bagaimana Adakah boleh dibolehkan ke Ataupun Sengaja-sengaja mana Yang kita pergi tu naikkan umrah Naik abad-abad Kita musafir. musafir Musafir Kita kena buka buasa. Sebab bila orang tanya kepada Sena Omar Ketan Bak Ruksun Dia kata kepada Sena Omar Kita dah ada kemudahan Dulu nak jalan payah Sekarang Khalifah dah buat jalan Sena Omar kata ada yang buat kemudian yang banyak Jalan raya semua kita boleh sampai cepat. Yang kita boleh tahan macam Apa? Kalau kita tak nak jama' Tak nak berbuka ni. Sena Umar jawab satu. Sena Umar kata Kamu sedekah pada Allah Kamu suruh Allah terima. Bila Allah sedekah pada kamu Kamu tak nak terima. Sombor kamu. Hmm. Ruksoh, inilah Sedekah Allah SWT kepada kamu. Suruh berbuka. Kamu tak buka tak apa. Tapi nak ceritanya Kalau buka lebih ah. Anta kalau kamu jamah lebih A. Anta. Ah Ikut. itu Saidina Umar kata sombong kita. Tuhan kalau kita bagi sekah, kita kira ah ni insyaallah Tuhan akan bagi. Yang Tuhan sekah kita tak nak terima. Action itu kata dia. Baik terjalah. Kita jawab pasal Umar kita lihat dalam kitab Fiqhul apa ada timbul isu ni ulama membuh hujah apa yang jawab oleh Saidina Umar kepada orang yang bertanya kepada dia pada waktu. Itu. Boleh ya? Kan? dia balik kepada baca ner itu. Okey. Yang dalam hal yang berkaitan dengan okay, buat filem mencatat maklumat watau tersebut benda tu ada di dibincang dan kita taubat ila Allah. Dan kita taubat ila Allah ada bincang tentang masalah bekerja seperti ini. Syaratnya yang pertama, maklumat itu jangan kamu timbulkan menjatuhkan maruah orang. Yang kedua, maklumat mesti benar. Kalau maklumat itu yang kamu sebarkan kepada orang maklumat yang salah yang melibatkan ramai orang yang baca, maka ulama menjawab dan dekat taubat Allah, dia kata, ada seorang tu tanya dia, kamu lihat pada soal al-baqarah ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa innaika atuubu alaihim wa ana atawwabur rahim. Illal ladzina tabu malaikat abila kamu bertaubat wa aslahu kamu kena jelaskan balik perbesihan semula apa yang kamu tulis apa yang terangkan maklumat yang sebenar faulaika tu baru nak Allah Subhanahu tima Tawabat kamu anti kena hati-hati maknanya dia melibat perkara itu dijelaskan oleh para ulama dia melibat hak maruah orang apabila kita sebar sebab sesama Islam kena jaga air sesama Islam sebab kita semua nak baca orang yang baca pula orang yang baca pula pertama kata Imam Ghazali yang catat oleh mazhabi kata Imam Ghazali kata ah bila kita baca maklumat seperti itu pertama kamu kata kena letak ya Allah aku benci maklumat seperti ini benci tapi nak baca juga kan hmm. tak yang kedua kata Imam Ghazali jangan kamu tajassus jangan pula kamu tajassus dan tabahas jangan kamu cuba nak siasat dan nak bahas permasalahan itu kalau kamu tak ada bukti yang dekat eh kita bahas berbahas kita kat warung seronoklah dengan teh tarik dah tiga gelas bahas isi kita tak ada maklumat Kita pun tak Maklumat tak pasti Kita bahas Berdasarkan berdasarkan anayat Bila kamu bahas juga Kamu juga tergolong Dalam hmm. orang menyebarkan Maklumat dalam Salah Dan terlibat dalam Dosa-dosa besar juga Itu kita kena hati-hati Sebab itu kata Imah kalau Kalau kamu dengar Orang tu datang Nak cerita pada kamu How orang lain Kamu pakailah Pandangan ulama' Salah pu Menjawab Bila orang datang pada dia Dia jawab dia datang nak cerita pasal orang tu Dia kata, kamu dah buat tiga jenayah Eh, Dia pergi ke ulama tu, ulama tu dia kata Kamu dah buat tiga jenayah Pertama jenayah kamu ialah Menyebabkan aku benci pada orang tu Yang kedua, kamu menyusahkan aku Untuk fikir masalah yang tak ada kena mengendamkan aku Yang ketiga, kamu nak tunjuk jenayah Tiga kamu buat, kamu nak rasa diri kamu je terbaik Orang lain semua tak baik ha, Baik kamu balik Kalau oh, datang nak jumpa aku, nak cerita benda baik nak tanya apa tu Pak Datang. Kalau datang nak cerita orang ni gini gini gini balik. Kamu nak terlibatkan aku dalam jenayah juga. Ah ha, itu makna ulama cuba cari jalan dia ajar kita begitu. Sebab tu Imam Ghazali kata jangan tajas, jangan pula kamu. Ya ke? Ya ke? Ha. Sebab tu katanya Imam Ghazali dalam kitab Minhaj al bila kamu nampak orang seperti ni datang, wa min syar dannafasatil uqul wa min syarihasidin iza hasad. Kata Imam Ghazali baca ayat tu jangan, jangan dia datang dekat aku dia pergi kita wale orang tu baca juga lama-lama semua baca ah tak nak pergi mana dia pun kata tak ada kawan nak nak bercerita ah tak ada kawan nak bercerita sebab apa kita baca kita tak jauh maksud kalau kita lihat dan kita tafsir ayatil ahkam jelahkan syekh as-syaikh ulama azhar mengatakan antara salah satu auzubillah minasyaitan Wajin boleh baca juga dia baca kuat nampak dia datang ah ni kaki gosiplah tak ada auzubillah minasyaitan naji sebab dia A'udhulam syaitan rajib gunanya untuk tiga Pertama katanya para ulama' dan kita tafsir akan Pertama digunakan untuk halau syaitan Yang kedua untuk binatang buas Yang ketiga untuk halau manusia Yang memang perangai buruk Takut kita terpengaruh datang A'udhulam syaitan Dia kata kau baca kat apa? Tak ni ada, takut ada syaitan hantu lah Cakap gitu Ada begitulah Boleh kan? Eh? Muslimat ada Kuliah akan datang ini yang Yang itu yang Saya minta maaf Saya tak terima nak email Tak terima Yang ini Yang doa gitu Yang diminta itu Mungkin boleh inilah, boleh liruk. Baca yang pertama apa? Yang Hadis yang diriwayat Oleh Muslim itu Yang doa yang Rasulullah SAW Kita baca Sentiasa dan tahayya akhir itu Allah ma'ini Auzika Mi azab al-kubri Wa mi azab al-jahannam Wa mi fitnati mahyya Wa mati Wa mi syari fitnati masjid tajjal Ini hadis Liwayat Muslim Yang Rasulullah hajar kepada para sahabat Naklah sentiasa Kamu baca Supaya Kita selamat daripada azab kubur datangnya akhir yang maksudnya Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seksa kubur, seksa neraka jahannan fitnah kehidupan dan setelah mati serta dari kejahatan fitnah masih jajah dan sebagainya doa yang yang satu lagi dia ajar Rasulullah itu riwayat Abi Daud dan Ahmad kepada sahabatnya yang akan attention tekanan yang bisnes dia kan yang minta itu yang <tuh> tak menjadi Tuhan uji, maka Rasulullah kata baca doa ini serpah subuh dan serpah asa ada hadis wae abdal Allah marahmatika arju pada tatini ila nafsi terfatain wa asli sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya allah hanya rahmatmu yang aku harapkan janganlah engkau bebankan masalahku terhadap diriku meskipun sekelip mata saja perbaikilah segala urusanku tiada tuhan selain hmm. engkau ini yang peristiwa ni berlaku sebab tu sahabat Rasulullah -rasul -rasul SAW tengok pagi petang kita dekat dalam masjid Rasulullah kenapa masalah kau aku tekanan tekanan menjadi cerita Rasulullah kata baca doa ni, insyaAllah Allah buka Jalan keluar untuk selesaikan masalah Itu baca, bagi dan Lepas subuh dan lepas ha? Asar Dan kemudian doa satu lagi Yang, yang diwad oleh imam muslim itu doa yang diminta itu yang berkaitan dengan Payah Sebab kita dah umur dan meningkatnya hakisah memori, banyak ni hmm. Ini berlaku kepada anak Rasulullah sendiri, itu Fatimah Suatu so, Fatimah ni Setiap kali Rasulullah beri, beri nasihat Payah ingat Rasulullah tanya kenapa? Asyik lupa je. Jadi wasap hajarlah doa ini baca setiap setiap pagi selepas subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astawaisu wa min azabika astajiru aslih li sya'ni wa la nafsi fi Wahai Tuhan yang yeah, Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmat engkau lah aku mohon pertolongan dan mohon dijauhkan pula aku daripada seksaan engkau. Perbaikkanlah Urusan aku bagi aku dan janganlah engkau serahkan pengawasan diriku kepada aku sendiri walaupun sekilip mata pun sekilip mata pun ini hadis wayat muslim nanti bolehlah apa kopi edar saya tak sempat nak email tu kecil tu kena masuk saya muhamaalah jadi saya pergi ngah hari ni mungkin boleh diedarah pada Jumaat saya untuk mulya insyaallah pada kuliahkan saya muhamaalah saya ambil masa banyak sedikit insyaallah pada punya keadaan kita akan sambung lagi perkara yang menyebatkan kita mendapat azab kubur. Jadi saya sudah dengan dengan ta'awudz wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka wa rahmatika wa min karamika wa min ihsanika wa min fadlika اللهم انا عاوزك ان ازاي بيكوبي وان ازاي منو انا يبني تلمحه وان يبني تمسدته رب في الارض هو تبع هذا النار وصل الله على محمد المعالي سيدنا والحب يا